da, bună ziua și bine v-am găsit! Mai Guran este numele meu. De la această oră până la 14 stăm împreună de vorbă și astăzi o să facem un pic altfel decât de obicei, în sensul că nu vă grăbesc, vă rog să argumentați bineînțeles, dar o să interacționez cât mai puțin cu dumneavoastră ca să vă influențez cât mai puțin opiniile, iar la sfârșit o să vă și explic de ce am făcut acest lucru, întrebându-vă de ce credeți dumneavoastră că în România cresc prețurile și cresc foarte repede în ultima perioadă. E o dezbatere și la nivel politic pe tema asta. Colegii de la știri au făcut un reportaj super pe care l-ați auzit și dimineața în deșteptarea și mai devreme la Daciprian, dar fiecare are realitatea lui. Fiecare dintre noi merge la magazin, fiecare dintre noi bagă mâna în buzunar, pune produse în coș și constată că dă mai mult sau mai puțin bani atunci când își face cumpărăturile. De aceea vă rog pe dumneavoastră să găsiți o explicație, nu știu, o relație de cauzalitate. De ce ni se întâmplă aceste lucruri? Ce credeți despre acest fenomen? Ză 037 este numărul de telefon. Mă grăbesc să vă dau cuvântul. Bună ziua, Mirel! Salut, Moise! Mă bucur că am intrat din nou cu tine. Să dau și eu un răspuns la întrebarea de ce cresc prețurile. Da. Nu știu dacă e bine să încep cu o întrebare, te refer doar la alimente sau la, în general, în România? Acest la termen. ce vă interesează și vă afectează pe dumneavoastră? Bun, ca răspuns și nu, sper că nu fie o, o opinie singulară, m-aș referi direct la alimente. și Aș găsi o cauză simplă, așa să zicem, de la tămbălăul, de la televizor, ce înseamnă creșterea energiei electrice, a gazelor naturale și a combustibilor. În fine, dacă ne raportăm la economie sau ce facem noi, industrie, în România, clar că trebuia să crească prețurile. Deci, Dar, noastră, că cauza ar fi influența utilităților. Dacă am înțeles influența bine. Influența utilităților, influența utilităților, asta este prima mea opinie, dar, da. cum este vorba și cât au crescut prețurile. Este imposibil ca noi românii să acceptăm acest lucru. V-am ascultat, eram pe mașină și v-am ascultat, acum sunt la birou, acele două bunuri am încercat să mă uit pe internet la ele, este enorm de mult. 27%, că... da. Ai, ok. Bine. Este enorm de mult. Bine, 27% într-un an. Bine. Mai este, o, mai este, mai este ceva, dacă mă să las să spun. Nu vă grăbesc. Eu sunt și si am... tine să știi. Te sunt din Timișoara, tu ești din uh, Severin sunt din orceva. Am terminat facultatea în Timișoara, am rămas aici, m-am căsătorit cu ardeleancă. Așa. Imposibil, raportez ce înseamnă prețuri de un anumit supermarket din Timișoara cu un anumit supermarket din Deva și cu un anumit supermarket din drobeta Turnul Severin. E același sunt aceleași prețurile. Pareț. Diferă prețurile. Bine, vă mulțumesc, Mirel. 037 Bogdan, bună ziua. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, sunt din inima țării și, într-adevăr, sunt diferențe de preț, dar presupun că acestea țin, în primul și în primul rând, de puterea de cumpărare, de... Mă rog, sunt mai mulți factori. După părerea mea, sinceră, prețurile au crescut din două motive. Euro, pentru că importăm și importăm foarte mult... Și euro este tot sus, pentru că statul nu reușește să gestioneze țara și se tot împrumută și ia bani de pe piață și îi folosește după bunui plac și face tot felul de injecții acolo unde trebuie, da. după părerea lor. Și în al doilea rând, din cauza utilităților, pentru că de la carburanții care transportă alimentele de colo-colo și până la curent electric, gazul metan, care proces, pentru procesatori este vital, așa... A, aduce, aduce la un, un lanț al scumpirilor și, bineînțeles, dacă stăm să ne raportăm după domnii care trăiesc în România lor sau statul paralel, cum îi zic ei, este o mare nenorocire, vor să ne taie, vor să ne omoare, vor să B ne... Băgdan, să nu ne amestecăm. Deci vorbim acum despre scumpiri. Domnul a zis că e probabil euro, creșterea euro și influența utilităților, Da. Categorii, categorii. Deci ăștia sunt principalii factori pentru că uh, prețurile se văd așa, se importă, marii retailer se folosesc de importuri și nu prea, nu prea au de unde să ia de pe piață sau să iau de pe piață este de obicei sub marcă proprie și atunci prețul e impus, dar uh. și utilitățile, pentru că alea uh. sunt marea problemă, după părerea mea. Bine. Vă mulțumesc, Bogdan. 0372069599, cum spuneau, încerc să iau cât mai multe telefoane, iar dumneavoastră răspundeți la întrebarea de ce credeți că, de ce trag clopotele mitică, de ce credeți că în România cresc prețurile atât de repede. Bună ziua, Constantin! Bună, Moise, și ascultătorilor Europa FM. Vă ascultăm. Uh, din punctul meu de vedere, creșterea prețurilor se datorează unui cumul de factori generați de ambele verigi din lanțul de distribuție. Deci atât cei care furnizează, cât și vânzătorul final. Pentru cei care furnizează, dacă sunt producători interni și lucrează cu o de profit foarte mică, vreau să vă spun că cei care cumpără energia pe piața liberă de la începutul anului până acum a crescut prețul cu 50%. Creșterea salariilor la fel. Stați, stați așa, dumneavoastră viața... vorbiți de, de cei care cumpără energie primar de pe Opcom, nu la aia vă referiți, acolo a crescut da, energia cu 50%. Și special producători s-au orientat în piața liberă și își cumpără de acolo energia. Okay. Uh, un mă rog, nu știu era... în domeniul ăsta alimentar, au o fermă de, găină, de găini, cumpără energia de pe piața liberă? Că nu știu, chiar vă întreb. Eu cred că toți producătorii, mai mari sau mai mici, cumpără energia pe piața liberă, pentru că la un moment dat, în sensul că au preț negociat cu distribuitorul, la asta vă referiți? Preț, preț negociat cu furnizorul, da, da. da. Ok, asta am și eu guran de mai bine de un an de zile, orice cetățean din România poate să și ia de la distribuitor direct, de, să și aleagă distribuitorul și să negocieze un preț cu el. Asta de de ce timp, de vreo 2 ani. Da, distribuitorii în general sunt interesați de mari consumatori pentru că este mult mai simplu. Ok, bine. Asta uh, deci este un aspect, al doilea ține de creșterea creșterea salariului, atunci creșterea când lucrezi cu o marjă de profit foarte mică, creșterea salarii, ne-a văzut și foarte multe și posibilități să investești, trebuie să te duci să crești prețul, pentru că nu poți să crești productivitatea. Iar în ce privește și... importul... că, import, că n-am asta... înțeles, n-am înțeles asta foarte clar. Deci creșterea salariului, ce? Da, Anume? se regăsește în creșterea prețului produsului. Aha. Deci, nu ziceți că producătorii și comercianții au crescut prețurile ca să poată crește salariile, am înțeles în bine. În special producătorii, pentru că lucrează pe marge de profit foarte mici, și atunci orice modificare trebuie să o regăsească în prețul cu care ei își distribuie produsele. Bine, Constantin, bune argumente, vă mulțumesc. 037269599. bune argumente. Bună, bine că argumentați, asta am vrut să zic. Încă o dată, nu vreau să vă influențez. Remus, bună ziua! Uh, bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm! Uh, în legătură cu mărea de prețuri, părerea mea, sunt și factori individuali în funcție de fiecare produs sau bun. Uh, vă dau un exemplu. Știu că, de exemplu, au fost cazuri în care grâul s-a vândut după produse la un preț infim și apoi a primit. După să Da. Pe... Da. Ok. Da. Înțelegeți. Dar noi acum știți că nu suntem sunt chiar după individi... să se... Nu suntem chiar după să și în momentul de față. Am dat un exemplu. Sunt niște exemple pe fiecare tot. Și asta sunt factori individuali. S au fost o de factori, sunt o grămadă de factori comuni care unii au fost discutați deja, mă rog, au fost puse și câteva aberații, nu vreau să intru în domeniu, dar păiem că nu s-a discutat despre un factor cel mai important. Așa. Cea mai mare taxă din lume nevăzută, inflația. Păi, este... Inflația e creșterea prețurilor. Aia înseamnă păi, inflația. da, dar aici, da, da, da. Dar, uite, eu, de exemplu, am citit o, cărti, o cărticică să se numește uh, mecanica modernă a banilor. Oh, și au încercat, da, au încercat oamenii să explice cam cum funcționează inflația, pentru că inflația cu toate care o definit destul de simplă este de cele mai complexe chestii cunoscute în economie. <laughs> și ai cei ai mai mulți factori care participă la ea. Cred că dumneavoastră vreți să vă Până referiți nu... la inflația psihologică, dacă înțeleg eu bine unde... Mă duceți? Nu, eu duc tot pe petermule uh, conspiraționale pentru că n-ai cum să le nu ai cum să le vă rog, să i spuneți nu. dacă dumneavoastră credeți uh, într-o conspirație, e momentul să o spuneți. Să o dăm pe față. Da. Uh, sunteți la curent cu ce înseamnă uh, politica uh, monetară fracționară a băncilor? Da. Înțelegeți cum un om care își depusează niște bani ai lui, banca este obligată să țină 10%, 90% să-i poate reinvestați, vorba vine de fapt, îi dăm împrumut mai departe. Vedeți că asta, depinde, lui... vedeți că asta depinde de uh, ratele, uh, scuzați-mă, de rezervele minime obligatorii care sunt specifice fiecărei țări. Da, 10% din ce știu eu sunt rezervele la lei în momentul de față în România. De asemenea, vezi că, vedeți că mai... Am zis că nu vă influențe. ce facem aici. Deci, Remus, care-i conspirația? Uh, bun. În principiu, uh, inflația este o taxă care foarte puțină lume o ia în calcul. Nu e nicio taxă. În, inflația e o taxă? văzută pentru că populația de rând, mă refer, de obicei nu prea o ia în calcul. Este uh. cittii care trece așa pe sub... Deci dumneavoastră spuneți... Ne... Nu prea lua în calcul. Cum, mult. Remus? Deci, eu vă întreb pe dumneavoastră de ce credeți că cresc prețurile și dumneavoastră îmi spuneți, inflația, adică creșterea prețurilor e ca un fel de taxă. Asta mi-a spus? Atunci, deci, inflația este principalul motiv, dar factorii care influențează uh, inflația, unul la mână, sunt banii care s-au luat de la femei care lumea nu a luat în calcul, Când au luat la la femei. În moment dat în economie, dar nu pe timpul lui Băsescu s-au luat cei mai mulți bani. Nu Bă, să de... știți că în momentul de față România are închise creditele cu femei. Au fost achitate, s-au terminat, dacă mă amintesc eu bine, ultima tranșă în 2015 sau în începutul 2016, dacă vă referiți la criza din 2011. Eu știu că și la ora avem un 100, 100 de miliarde de euro datorii externe. Okay. Bine, Remus. Puh. Bine, cum ziceți dumneavoastră? Deci e ceva cu femeii, avem credite la femeii B și prețurile cresc pentru că prețurile cresc. Asta dumneavoastră spuneți că prețurile cresc din cauza inflației. Inflația înseamnă creșterea prețurilor. Mă opresc cu explicațiile aici. Șerban, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua ascultătorul Europa FM. Vă ascultăm. Părerea mea despre creșterea prețurilor, da. o la creșterea prețurilor, una din cauze este să... Creșterea prețului carburantului, care în agricultură se resimte foarte, foarte mult, pentru că odată s au acizat acum sau supraacizat acum carburanții au crescut prețurile, automat se reflectă în, în producție și domnul Dae a zis că găinile nu merg cu mașina. Nu merg, dar uh, grâu care nu trebuie, se plimbă cu mașina, se și așa mai departe merge cu Merge cu motorină. Dar n-a fost ceri și acum. Asta știți că în octombrie să o găinile mai puțin sau ce? Nu are treabă ouatul găinilor mai puțin. O altă cauză este creșterea euro. Creșterea euro, așa. Deci până acum a zis așa, acciză la motorină și creșterea euro, da? Și creșterea euro. sunt După părerea mea, cele mai importante cauze ale creșterii prețurilor zicem alimentul și în general... Și a celorlalte produse. Bine, Șerban, vă mulțumesc. 0372069599. Vă reamintesc că încerc să iau cât mai multe telefoane în care dumneavoastră spuneți cum și de ce credeți că ne cresc prețurile atât de repede. Gheorghe, bună ziua! Gheorghe n-a mai avut răbdare. Dorim bună ziua! Hello. Vă ascultăm! Bună ziua! Dorim mă numesc! <coughs> Dacă vă amintiți, am discutat noi amândoi când a câștigat PSD-ul alegeri exact ce se întâmplă astăzi v-am spus eu. Exact creșterea, euro prețurile și așa, scăderea salariilor, toate acestea se văd acum. Deci, uh, stiați, nu au venit ce scăderea, despre au venit, ce scăderea salariilor vorbiți? Uh, scăderea salariilor în... Uh, Uh, nu mă refer acum ca masă monetară, ci în uh, raport cu, cu puterea de cumpărare. Aha, scăderea, uh, ok, scăderea Puteri puterii de, de cumpărare a unui salariu, da. ok. Da, Bun. da. da. Uh, în primul rând, vine ca un tăbăluc toate, toate aceste cheltuieli care nu au fost fondate pe o creștere a produsității muncii. La ce cheltuieli vă referiți? Uh, cheltuielile noastre ale fiecăruia dintre noi, Alexa s-a dus a la a cumpărături și a cumpărat fix aceleași lucruri. Adică, în sensul ăsta. A, a cumpărat aceleași lucruri, în schimb, a, a muncit mai mult ca să cumpere aceste lucruri. Hmm. Bun, hai să revenim la explicație, că mă tentează să intru... Da. Obișnuit fiind să intru în da, dezbatere da, cu dumneavoastră, mă tentează normal. și de data M asta de și mă abțin cât natura. pot. Așa, deci, de ce crezi prețurile, Dorin? Moneda noastră națională a fost ținută în frâu de Banca Națională. Vă referiți uh, la cursul aceste, de schimb? Exact. Aceste frâie uh, ne-au costat și ne vor costa în continuare. Uh, vom cumpăra euro din ce în ce mai greu. Uh, asta înseamnă că deprindând de importuri și da. prețurile cu care cumpărăm de la raft vor fi mai mari. Este deci o, creșterea o, euro este din punctul nostru de vedere o cauză? Da. Faptul că noi facem uh, mai multe cheltuieli, asta e, și asta e o cauza a creșterii prețurilor? Noi facem mai multe cheltuieli, uh, nu uh, muncim mai mult pentru, aceiași, uh, pentru aceleași uh, obiecte care le cumpărăm. Muncim mai mult. Bine, vă mulțumesc, Dorin. 0372069599. Discuția sigur că nu e simplă, mai ales că vă las așa. Să, să spuneți fiecare ce vreți dumneavoastră și vă influențați unii pe ceilalți. Dar asta e, v-am asta e. zis, facem un experiment și cred că o să vă se pare interesant la sfârșit. Răzvan, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm. A, din punctul meu de vedere, e un cumul de factori aici, A, primul ar fi că sunt mai mulți bani, românii au mai mulți bani, aici vorbim la mai multe motive, adică creșterea salariului minim, creșterea salariului bugetarilor, bândurile mai mici... Așa, și dacă și... au românii mai mulți bani, ce cred, prețurile? Păi prețul... Păi prețul stabilit e un echilibru între cerere și ofertă. Uh, e mai mare cererea, automat oferta rămâne la fel de mare, trebuie să crească prețul. Păi, de, ce rămâne, de ce nu crește și oferta? Cine nu păi... oprește pe ofertă să crească? Păi ca să crească, ca să crească oferta, în primul rând trebuie să crească productivitatea. Și acest lucru e destul de greu de ținut, de controlat, în față de cât de repede. Ok, când vii și crești salariile, când vii și crești uh, și se impune de fapt să crești salariile, când costurile tale cresc, aici includem și costurile cu utilitățile, ce s-a zis mai devreme. Ok, destul de, e destul de greu să crești productivitatea într-un timp așa de scurt. Să de investitor, decât... Răzvan? Nu, nu, Ok. Deci, încerc să rezum ceea ce ați spus dumneavoastră. Pentru că au crescut salariile, crește cererea, adi, am exact. înțeles bine, și da. pentru că, odată cu creșterea salariilor, cresc și costurile cu care se fac produsele din România. Asta ați spus? Exact. Bine, exact. bine. Vă mulțumesc. E mai mai, mai, mai să sunt, mai sunt. Spuneți, spuneți. se vede și, cursul, și cursul, cursul euro, care e influențat, într-adevăr. Influențat, în primul rând, de... De ce cumpărăm noi, că importăm mulți, și automat și acolo crește cererea, automat cresc importurile foarte mult, uh, euro trebuie să crească. Cumpărăm foarte mult euro și automat și euro e stabil la fel între o balanță între cerere și ofertă, Așa. plus intervenția băncii naționale care și ei au mai băgat niște bani acolo ca să țină roborul jos, uh, dar și evident facturile la utilități care le-au zis sosit cei dinaintea mea. cam <laughs> asta. Vă mulțumesc, Răzvan. Dacă mi-ar permite software aici, v-aș face un semn aici să. Da, păi, dar din păcate softul n-a fost conceput să-i marcheziu eu pe ascultători cum vreau eu. Bună ziua, Valentin! Vă salut, domnul! Am o opinie oarecum similară cu cei de dinainte. Influența creșterii euro cred că este destul de mică totuși în comparație cu previziunile și calculele pe care și le face fiecare companie care provin din obligativitatea, dacă vrei să ai liniște cu angajații, obligativitatea de a mări salariile brute, pentru a păstra același nivel al salariului net. Deci, dacă... Păi stați că încă n-a intrat în vigoare nicio obligativitate de majorarea salariilor Sigur că brute. Da, dar trebuie să, ții măsuri, trebuie să ții măsuri din vreme, astfel încât să poți să declari chiar și pentru imagine publică, faptul că uh, nu sunt probleme în compania ta. Moment. Așa cum De, deja au apărut câteva declarații. Stai așa, că ziceți -o, deși ai spus că o să spuneți la fel ce au zis ai a el ziceți cu ceva cu totul nou. să spuneți în felul următor. Prețurile cresc acum pentru că patronii din România anticipează că vor trebui să plătească salarii mai mari sau vor avea cheltuiel cu salariile mai mari după întâi Vor avea corect, vor avea cheltuiel cu salariile mai mari, deoarece... Vrând să-ți păstrezi business și liniștea în firmă va trebui să păstrezi valorile nete cel puțin dacă nu se le mărești un pic, salariilor nete, astfel încât brutul te, te, duce, te duce mult mai sus. Așa, ok, bine, mai aveți și alte argumente, Valentin? Deci, influența euro, dar puțin, creșterea, uh, anticiparea creșterii salariilor, Anticipare ca argument creștere. pentru creșterea de acum a prețurilor. Le-am notat. Absolut, da, mai aveți altele? Mulțumesc. Bine, vă mulțumesc, nu? Valentin. 0372069599, Tiberiu, bună ziua. Bună ziua, uise. Vă ascultam. Și mă, mă bucur că am reușit să intru în direct. Eu văd aici doi factori esențiali. Unul și cred că cel mai important este factorul politic, care creează cadru a tot ceea ce se întâmplă. Așa. Va trebui să fac... explicați asta, vă dați seama, da? Da, putem, putem dezvolta un picut. Al, do al doilea factor este cel economic, care este o consecință a factorului politic. Și principalul tractor aici, de exemplu, combustibilul, care din cauze suferă din cauza accizelor o, o anumită creștere. Bineînțeles că prețurile în tot ceea ce implică producție și transport spre destinații, Bun. spre la deci, finală... Deci creșterea implic... accizei la carburanți este un factor economic de influență asupra celorlalte Acciz, prețuri. Ziceți și acum referinți la politic. Să o înțelegem și pe ăla. A prețului. La politic este din faptul că da. aș legat de interlocutorul precedent, cel dinainte Răzvan care a sintetizat clar un preț de cost, un preț de cost al produsului care urcă datorită cadrului, hai să spunem și cadrului politic, e implicit de un preț de vânzare mai ridicat. Pentru că toate companiile, toți retailerii caută să și sporească sau să și mențină să mențină Ok, nu e nimic politic în asta. Deci e o reajezare fiscală. Ce Bine, e o decizie o, politică, o evident, or, dar... O reașezare fiscală în urma unor decizii politice. Întotdeauna încă nu s-au luat, dar sunt preconizate și atunci toată lumea... nu, e o ordonanță de... în vigoare. Atenție! Sunt ordonanțe intrate în vigoare, e adevărat că au termen de aplicare 1 ianuarie, dar ele sunt ordonanțe în vigoare. Bine, Tiberiu, vă mulțumesc când v-am auzit cu factorul politic, am crezut pentru o secundă că ne cresc prețurile, că ne enervează politicii. Gabriel, bună ziua! Bună ziua. eu Eu aș pleca de la politica economică dusă de guvernul și Grindeanu și Tudose, politica economică populistă, practic punerea în aplicare a programului de guvernare, de care s-a făcut atâta vorbire. În ce constă populismul uh, ăsta și care e influența lui asupra prețurilor? Majorările, majorările de pensii, de salarii în sectorul administrativ, primării, fără noimă, fără mă, o justificare. Mă, mă rog, concretă, la momentul acesta, să, să se întâmple și ceva. Pe de o parte. Cum ar putea arăta o justificare pentru creșterea salariilor în primărie? Păi, este drept că și în primărie lucrează tot oameni și că, bineînțeles, ca orice ce om și cel din primărie dorește un trai mai bun. Normal. Dar de la a-ți mări salariul de 5-6 ori, de 4 ori, poate exagerez eu când spun de 5-6 ori, e o diferență. Mm. Azi, banii, ăștia, banii ăștia vin din bugetul statului sau au fost alocați din bugetul nu statului? Nu cred că au fost creșteri de 5-6 ori, nu vă pot lăsa. Chiar dacă, doamne, nu okay. ziceți aici, o, dar nu au fost exagerat, astfel de creșteri, secoloz. nu. Au fost creșteri, na, de 20%, nu știu dacă 30% în unele cazuri. Eu nu da. cunosc creșteri mai mari. Ok, ok, dar la nivel uh, național, banii ăștia se, se simt, pe de-o parte. Se simt de în ce sens? Asta, Care e corelația adică, cu prețurile? Practic s-a creat o soame de bani a guvernului, da? De aici poate și nevoia de a reintroduce acea acciză în prețul carburantului, Așa. pentru a se, este forma cea mai ușoară de a se aduna, de a se colecta bani okay. la bugetul de stat, acciza, bineînțeles, vorbeau, spuneau antevorbitorii de inflație. Este logic. Măriri de pensii, măriri de salarii, creșteri de accize la carburant, automat inflația își face apariție. De ce? Datorită, datorită faptului că existând la un moment anume, poate un surplus de bani, dar după aceea bănișăria se evaporă. Poate nu dau eu o definiție tocmai corectă. Da? Important este să da. înțelegem, eu fac această emisiune în mod evident, pentru a înțelege cu toții ce ni se întâmplă. Dar de ce zici, de ce, de ce, dacă ar fi pe logica dumneavoastră, da. ar, ar însemna să nu mai crească niciodată salariile în România, că o să crească și prețurile sau cum? Da, este și creșterea. Deci inflația este clar determinată și de astfel de momente, da? de creșteri salariale. Mă rog, automat cresc și prețurile. Gabriel, uh. automat ăla nu reprezintă chiar un argument. Mă înțelegeți? E... ca atunci când făceam eu geometrie cu bunica mea și îmi explica și zicea, păi, dacă asta și cu asta, asta e paralel cu asta, automat și asta. Păi, mergem mai cu automat. Trebuie să demonstrăm aici. Mă înțelegeți? Iertați-mă că fac o astfel de glumă. Da. Deci, noastră automa... deci, spuneți, ok, bine, vă mulțumesc. Dumneavoastră spuneți, domnule, principala cauză reprezintă creșterea salariilor în administrație care automat a dus la creșterea prețurilor. Vă mulțumesc pentru opinii, 0372069599. Lucian, de ce crezi prețurile? Bună ziua! Vă ascultăm. Eu cred că este un efect de domino, plecând la măsurile atât în plan politic cât și în măsurile fiscale care s-au luat în ultimele luni. Presupun că este și o un teren foarte speculativ atât uh, în toate din adică cu acest, cum? motiv. speculează rețelele de hipermarket sau ce anume? <laughs> uh, nu neapărat uh, sunt tot felul de știri, uh, bineînțeles noi luăm uh, de bune tot ce auzim dar faptul că, de exemplu importul de carne este 50% în România în ultima perioadă sau așa uh, renumitul ou de care se leagă politicienii ca să a, uh, distragă atenția asupra problemelor importante, de fapt, care se fac doar pentru anumite grupuri de interese în detrumentul populației. Cine v-a spus Revenin... că importul de 50% de carne în România? Uh, poate să ajungă în anumite supermarketuri până la, nu neapărat importul, produsul brut la raft. Poate să ajungă la un moment dat. Cred că era vorba, vă corectez un pic, cred că era vorba de uh, carnea procesat că 50% din carnea procesată, procesată deci cea da. care ajunge la fabricile de zeluri, provine din import. Să știți că a fost exact. și mai mult de atât de-a lungul timpurilor. A fost și mai mult Ceea Revenind... ce nu înseamnă că e consumul de carne în România 50% din import. Da, îmi cer scuze. Revenind, eu chiar mă consider, apropo de dacă să căutăm vinovat sau să căutăm cine ar fi sau care ar fi motivul, eu sunt unul dintre persoane care mă consider vinovat, că accept de câteva luni sau de ani de zile Uh, politicile în detrimentul uh, omului de rând, al omului care are... Păi care politicile? la ce vă referiți? Măsurile care s-au luat... Asta, cu creșterea lucruri, accizei, parcă a zis-o uh, Creșterea accizei... Eu părerea mea că este un de domino, domino. care, care uh, ajunge în... Bun, spuneți atunci cine e în capătul lanțului de domino, că e cineva acolo care răstoarnă prima piesă înainte să ia eu toate celelalte. Nu vreau să intru în teoria conspirației. Păi nu, spuneți-mi, Dar... ce credeți dumneavoastră? Asta e întrebarea de astăzi. De ce crezi prețurile, monșeur? Deci, Eu... dumneavoastră ziceți că e un efect de domino, Un efect al cui? Ce îi mâna pe ei în luptă, ca să zic așa, vorba poetului? interesele proprii ale unor anumitor persoane, anumitor grupuri de interese, în detrimentul și în uh, uh, neținând cont de toate... Uh, sunteți um, foarte eliptic. Bă... Nu știe nimeni cine sunteți. Da. Pe bune, nu vă cunoaște nimeni. La da. radio, acum, la emisiunea asta, doar de mine să știe cu nume și pe nume cine sunt. De noastră fiecare... Na. Nu vreau ca să... Dar, nu, dar, dar, dar... cine sunt acești indivizi? Să-i luăm de guler și da. să întrebăm. Măi, ce faci, Musiu? Dacă am picat în caragiale acum... Deci, cine are niște interese, cum ați zis, de nu știu care? Lucian? Lu Lucian? Ok. Bine, Lucian, vă mulțumesc. 037 206 Mihail, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise. Vastru. Hai, mă numesc. Aș vrea să rezum cumva ce au zis oamenii dinainte prin experiența mea. Așa. Eu am o firmă de servicii, micuță, da. cu puțin angajați, și am simțit de la începutul anului că anul acesta va fi anul de, crește, de creștere de prețuri. Cum ați deci S-au anunțat măririle de salariu. De salarii. Păi, stați, uh, măririle da. au fost în sectorul bugetar. Nu, nu lucrați cu bugetar, nu lucrați cu angajații no, noastre. Nu, dar, dar acele uh, zvonuri, că cred că o mare parte a fost zvonuri, nu știu câte s-au concretizat, cu creșterile salariilor bugetarilor? Da, da. Ok. Nu știu foarte bine. N-aveți în familie niciun bugetar, nimic? Nu, din păcate nu. Nu, cred că din păcate, că eram fericit dacă aveam un bugetar acum. Da. Au fost creșteri, asta e de domeniul evidenței deja. Nu, creșterile de salarii la bugetari și la pensionari au fost și încă vor mai fi, dar deja au fost. nu. M-am referit la faptul că transferând o parte din contribuții de la angajator la... Încă nu s-au transferat. Acele, da, acele crește nu știu cât sunt de reale. În fine, ideea este că acele zvonuri au pus o, pre, o presiune pe uh, mediul privat să mărească salariile. În ceea ce privește serviciile, că aici activez eu, da. marea parte a costurilor sunt salariile. Și Ei, dar explicați-mi cum ați simțit această presiune, că nu m-ați lămurit. Dacă nu lucrați cu păi bugetar, nu angajați bugetar. Stați puțin, că suntem pe o, uh, pe o piață în care salariații pot fi și la stat și la privat. Și atunci ei decid unde mă duc, acolo sau dincolo. Deci au venit salariații la noastră și au zis patroane, dacă nu mă salariul, eu mâine mă duc și mă angajez la primărie, așa? Exact, exact. exact. Sau te da, aștept la lucrul respectiv. Okay. Bun, s-a întâmplat lucrul ăsta, îți faci niște calcule. Bun, dacă salariile mele sunt nu știu cât uh, din costurile firmei, aproximativ, n-am făcut un calcul 60%, să zicem, ceva de genul acesta în servicii, da. trebuie să te pregătești, că trebuie să dai, în primul rând, salarii mai mari și să ai și încasări mai mari. Și atunci te gândești în felul următor. Dacă, nu știu, împreună cu creșterea economică și cu creșterea de ceruri, te gândești în felul următor. Eu nu mai fac față cu comenziile. Oameni nu mai găsesc buni să mai angajez ca să mă dezvolt mai mult, să fac mai, nu știu să fac față cu comenzilor, nu următor. Trebuie să mai măresc prețurile Tarifele. pentru că atunci triez. Ok, deci bine, tarife asta fac o corecție gram nu gram, no. de vocabular. Deci în serviciile zicem tarife, la mărfurile zicem prețuri. Deci fac o recapitulare. Tarife. Foarte interesant da, experiența da. De noastră. Deci odată ați simțit așa în genunchi o presiune dinspre faptul că creșteau salariile bugetarilor. După aia s-a introdus în ecuație mă. ceva mișto de tot. Nu, stați stați de așa. Da. Deci, deci a da. zis așa, nu fac față cu comenzile. Așa zis. Păi majoritatea nu fac față cu comenzile, că mă uit și la furnizorii și la clienții mei. Adică, deci va crescut afacerea și la asta ziceți că crească. Așa, și ziceți, a... va trebui să cresc salariile că au crescut la bugetar. Nu că mi-a crescut mie afacerea. Vedeți ce patron sunteți? Nu, nu, stați că interpretați greșit. Vă rog. Deci va să... <laughs> da. deci, crescut afacerea și poate să crească în continuare. Așa. Dar nu găsesc oameni să dezvolt afacerea în continuare mai bine, pentru că nu sunt oameni pregătiți, nu au experiență, cei care sunt, stau foarte bine unde Am unde înțeles. Stau. Deci nu vă puteți dezvolta mai mult, aveți o, o limită fac de Din că... Da, da. Da. da, pentru că nu, mai, nu se mai găsesc angajați, pregătiți în România. Bine, și atunci Mihai. gândesc în felul următor. Ce să fac? Nu mai fac fazul cu omeni lucrez câte 10 ore pe zi, sâmbătă, duminica, ca să suplinesc anumite lipsuri și atunci nu pot decât să mai măresc puțin Uh, tarifele, tarifele ca să dau salarii bune, să-mi țin oamenii prezenți și să mai triez din clienți, că deci, nu mai pot să mai fac Deci vinovatul este să... noastră pentru creșterea prețurilor din nu. România, generală. În principiu sunt determinat. Pot să. Da, eu sunt vinovat, nu e nicio problemă. Dar Bine. E Dar foarte interesant. Bine, Mihail, foarte interesantă experiența noastră. Cred că v-ați făcut înțeles și vă mulțumesc din suflet că ați sunat și că ați explicat, uite, o viziune a unui patron dintr-o firmă de servicii. Bună ziua, Răzvan! Bună ziua, bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, o întrebare era: de ce că salale în România? Eu, de ce crezi prețurile? De ce crezi prețurile? De urmă? ce crezi salariile? Știm. Da, la correct, programul correct. de guvernare. Spus, da. da. Uh, și unul dintre principale motive, pe lângă ce au spus antevorbitorii mei, ar fi și o creștere psihologică. Dacă ne gândim puțin ce s-a întâmplat în 2004, 2005, 2006, când toată lumea aș cumpăra televizoare, chiar dacă nu știa să le folosească sau nu avea nevoie de ele, da. acum e și o chestie psihologică cu a cresc salariile, avem creștere economică, chiar dacă e pe consum și așa cum e, E doar un moment vreau să vă corectez. Din ce mi-amintesc da. că în 2004, 2005, 2006 nu s-au scumpit televizoarele, asta pentru că alea nu se fac în România, vin din China. Și Aici? în același timp s-au scumpit foarte mult apartamentele care se fac în România, nu poți să le impui din China acum s-au scumpit și se scumpesc în continuare. Și cererea este din ce în Aceste ce mai mare. Aceste două exemple ale noastre sunt extrem de relevante pentru discuția noastră. Deci atunci importurile nu s-au scumpit deși lumea, da, aș lua televizoare în, mă rog, electronice în general electronice dar oferta general, era da, foarte da. mare. În același timp, la ce făceam noi, oferta nu era la fel de mare dar cererea a crescuse foarte mult și da, se creșteau, se vindeau casele ca pâinea caldă. Exact. Lucru care și acum cererea a crescut nu departe de adevăr este că și Marii uh, Businessmen sau marile firme Din România profită de lucrul ăsta Pentru a-și mări uh, Marca cu profitul lor Păi n-ați auzit ce a zis mai devreme omul Mihail, l-a zis N-am ce face presați. Da, corect, presat și de Creșterea salariilor din mediul uh, Bugetar Care apasă pe umerii uh, Antreprenorilor mici, mijlocii Sau chiar mari pentru că oamenii nu, mai, nu prea mai sunt în România, așa cum bine știm, cam toți pleacă spre exterior și ceea ce rămâne bun trebuie plătit. Lucru care se transformă în creșterea prețurilor. Ok. Bine, vă mulțumesc, Răzvol. 0372069599. mai avem destul de puține minute, vreo 3-4. Hai că mai au câteva telefoane. Iulian, bună ziua! Iulian? Alo? Da, vă ascultăm. Nu e Iulian, scuze, Valeriu. Bună ziua, Valerie la telefon. Da. Domnul Moise, sunt două lucruri simple de explicat. În primul rând, România e o piață liberă. Și prețul face în primul rând concurența, să știți, atât timp cât există concurență pe o piață, nu putem să vorbim... Primul, primul, primul criteriu este concurența. Păi și la noi o, e concurență sau nu e concurență? Că nu mi-e clar. Eu cred că există concurență pe fiecare produs în parte. Eu, și concurența putem... scade prețul, nu crește. Păi tocmai asta vreau să spun, dar concurența scade prețul, dar în, în timp ce este cerere, cererea ridică prețul. Asta vreau să spun, este cerere, crește prețul. Eu lucrez în uh, domeniul alimentar. Uh, pot să vă spun exact ce se întâmplă cu prețul la ouă, exact, exact, ce se întâmplă în momentul de față, de ce a crescut prețul la ouă? Ia ziceți, e adevărat ce că, că se ouă mai puțin găinile în octombrie sau nu? O, o e adevărat că se ouă mai puțin în octombrie găinile? Da, de obicei și ouă, mult mai puțin. Sigur că da, acum hai că, că intru și eu în dezbatere cu dumneavoastră. Da, domnule, în fiecare an se scumpesc ouăle în da. octombrie. E adevăr da. statistic? E suficient să deci, pe site-ul INS? Da, da. Okay. din producția de, de ouă este dată de găinile orice, orice de la Orice copil de drag. la țară știe că în octombrie se ouă mai puțin găinile, pe cuvântul meu. Deci de câteva zile asist zis la discuțiile astea cu ouăle și râd așa de unul singur. Deci Dar se nu poate asta, dovedi să vă spun. În România a fost, am fost un de afectați de problema fibronilului, care s-a întâmplat în Belgia și Olanda, pe i a forțat acolo să tai niște găini, pentru că așa a fost, a fost toxic. Și ne e, cum să spun, involuntar s-a și asupra și asupra României. Bine. România până în România până până în vara asta importa foarte multe ouă din Polonia și cel puțin vom. din piață nu? era import de o. Păi eu cred că în jur de 40%. Iată, deci oricum majoritatea tot din România venea. Hai că nu mai am timp, da. cer scuze, Valeriu, dar trebuie să închizi și vreau să vă explic de ce am făcut acest experiment. Uh, da, oameni buni, în momentul de față, vă place sau nu vă place să credeți acest lucru? Sigur că sunt și influențe legate de cursul de schimb, dar asta de dată oarecum recentă. BNR-ul a ținut cursul în frâu până cu două săptămâni, că i-a dat drumul că n-a mai putut. Da, contează foarte mult uh, accizele, carburanții, contează și toate astea. Dar cel mai mult și cel mai mult contează, atenție, creșterea salariilor peste ceea ce producem că nu mai e echilibru în piață în momentul în care vin mai mulți bani care sunt creați, care nu au contrapartidă de producție, asta e problema noastră. Noi am crescut mult peste ceea ce am reușit să producem și de fiecare dată se întâmplă la fel, chiar dacă în economie există oarecare întârziere. Inflația psihologică, teama, temerile pe care dumneavoastră le-ați exprimat chiar în această emisiune reprezintă mult în general în mecanismul de creștere al prețurilor altfel spus, faptul că noi toți anticipăm în acest moment și am început, temerile astea le avem încă de prin primăvară și anticipăm faptul că vor crește prețurile patronii noștri anticipează faptul că vor crește prețurile, reprezintă un puternic mecanism de creștere al prețurilor în sine de aceea, da, e un mecanism complex cum zicea cineva mai devreme foarte greu de oprit odată ce a fost pornit. În România a fost pornit și a fost pornit, ne place sau nu să recunoaștem acest lucru, de creșterea salariilor peste ceea ce putea face anul ăsta economia noastră. Vă mulțumesc! pcr a prezentat România în direct la Europa FM.